الحمد للَّه نحمدوه وَشت وَ باله م شر அ فنا وَ س أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الذين يقيمون الصلاة ومين لقناهم ينفقون وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفض بسبع وعشرين درجة متفك عليه دایزمندو حاضرینو مسلمانانو او الله رب العزت بونغا تاسوله خپل دین باندې د سمجھ د علم او د عمل توفیق را نس کی ما استاسدولان دی د الله رب العزت دے کتاب یو آیات مبارکه تلاوت کو الله دخل بندگانو صفات ذکر کړي او داغي تعریف و حق چی دیپ و اقامت و پو او ستائنه کوي وې متفقان هه کسان دي چې دې په مژبانه اقامت الصلاة کوي په مشرب باندې کوي او کمال چې مونږ ور کړې دا د الله په دین باندې وحدیث میں استعوان دیلستو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمائے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی موج دے جمیہ او د جماعت دا زیاتیږي په ثواب په موږ د ځان باندې ځان لنفرادی کی څه لري په وښتو درجه سره متفقن علیه داد امام بخاری امام مسلم رحم الله دا حدیث دواړو نقل کړي یوجنا اقامو الصلاه چلا و يقيم الصلاه کلا و وی يقيمون الصلاه لذا الله د خپل بندگانو د تاریخ په محل کې او تاریخ دا غموزي چې غموز مشتمل ده په فرایض او فواجبات او سنن او په مستحبات صفل صحیح وقت کده او با جماعت ده دا ټول خبري شراجم شي د ته اقامت الصلاه وای په اوناري نه ده مسلمان ده او د موسکی خوزان لکه ای نو ده اقامت الصلاه نو وای ذ ا اقامت الصلاه او يقيمون الصلاه تفسير شي اهل علم او سلف کړه له پدې الفاظ کړه مصحح بالوقت کې داويد ارکان او واجبات او سنن او مستحبات سره سره جمعن ادا کول او يقيمون الصلاه وي او مسلمان موزو کو خنوار پیوزی مازی گرد اثاری موزو کو خنوار راخی جی پرنو منگروان اولا طالب علیلہ مراسلو چاہموز کو لدلہ میں دمازی گرد او کل مازفخین کئی ای دمازفخین کو لخو وقت دمازی گرد داخل ہو خو بے وقت او قدیتا و یقیم او نسولات نوائی زګدا مقام شریف ده الله تعالی داغه مس کوي چې هغه ټول شروط او ارکان هغه مشتمل وي الله دې وکړي چې موږ تاسو د مج ادا کولو کې جوړ شو زمو په دې شریعت کې د مزبا جماعت کله مشروع شېو بعض او لما د طرفتهلاړ دي چې مدینه مور کې او بعضې اهل علمو یسل کې د موز جماعت مشروعیت مشریت په مکم و کره م دکه پهې اتفاق دی د اهل علمو چې د مو فرضیت په مکم و کرممه ک راغلی پشپې او د مې راځي د تاریخ واره کې د اهل علم و اختلاف دي په یو کول جمع شي نه دي خو دا غو مراده چې د هجرت لمخ کی زمونږ د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو له معجزات چې هغه ته معجزات د اسرا د معراج وای دا سرګند شوي وای په دې کې د پنځو ملزومو فرضیت راغلي دا منزونه په کوو کې پزدي او په اجر اوثاب کې پې نو په شپبانې زما زتفندو چې موفره شو د غې نپ جب ل حسلام راغې د الله حوي اماې جبو ان د البې جبريل علیہ السلام ماتا دا الله ذکور سرا جمر کډیو مرته مراد دو زیدی دی نه ذرازی دا ورته جی دی السلام اوقات خیر امو تا صلی او وسلم خیر است ان شاء الله ذکوم زمونږ د پیغمبر علیہ السلام, السلام, السلام مرتبه په تمام کائناتو کې دا ارچا نه غور د لجدی احترام نه غورره د یبری ا سلام پس کی موږ په یو افضل غره د ځان مکمه درجه وال پس ولار ده مدا ماتالم وای اول هموله دا په کار لذي چې موږ ووي زماده درجه او مرتبه یته نه و چې موږ د ابونو نقصاناتون ادا کړو د کې او مصیبت د رسولان دای چې مان لی بلچا پس موږ نه دا د غرور خبره ير وېذاب ير دکې دا د نوتله کدا شي معصوم او فرشته یا موږ ورې د هر مسلمان په سي کې مستقل امام پکار دی چې تقوا دار پرهزگار انسان جوړ کړې شي کوې او موست چې چا کلیم ویلی او مسلمان دین ورچا پسي کې کدا وګیرстаў کمنстаў یمو د چا پسي کې لو جبری سلام د فرضیت فرزیت په بلا سبب انراغه او د الله حبیب ته امامت ورکا څنګه امامت علماء لکنی دا دا دا نشورو. کم یا نشورو. نشورو. او ذکر د امامت د ماسفخیل د مزد نشور او کوم نه نشوروا ماسفخیل نشوروا اهلیلم یو قولم دا ذکر کړه چې د الله حبیب د سبا مزد بیت المقدس کې کړه نه اوې مو د فرضیت ننفس چې په مکم و کرنمهې مک شو کوم ده نو د عجب اسلام د دا وخت داخل شونو بس مو ولو وو د مادیګر وخت چې داخل شو مو ولوو معام چې داخل شو مو وکو مپوطان سبا د په رضې ورته د ماسپخین په اخیرنی ووقت ک مو په دو مرضې د مادیګر په اخیرنی ووقت کې موزو ادا ما خام دا ما اس قوتانا و سبا پا خیرنی اوقاتو کسو کو او ارتیوید عاللہ د دا دیدوار اوقاتو پا منس کے استاد اومد پارد مز وقت تے استاد اومد پارد سنے د مز وقت تے ناغا اوقاتم پکار دیچے ارمو اے مز پا من فرز دے ندلی مسائل پی جندلم رامانی صدی <laughs> فرض دی دیو جنہ دا مصفہ مسلوکی لگ اختیاط پکار دے کورا دا زوال چوشی کنن دا معلوم کئی چطہ دا سی او پن یا یا لخت او دروائی لکا پا پاو بان دے بانے او زوالی کی پاو بان دے چوشی زوالوش یہ نمک زوالی دا خو زوال بیاوشو نتاسو د پاوبان دی او ده لسمیلتا د پاسده سی لخت او دروائی ناغصور ځان سره صاحب کئی دي تفیع الزوال وائی سورتا وائی ده زوال سوره بس کچی زوالو شو نمازتخین وقت داخل شو ادای او مسئلہ د حدیث کراغنی جی په وقت اول کی مسکون او مسئلہ ده بالله رضا و, و لبوزی. دا په وخت یو کله الله موږ سره دی وژن الله دې موږ ته صحرامه له شریفې له لبوزي دا غریده ماسفقین ماجیګر منځونه په اولو اوقات کې اول وقت سره رضوان الله دا لاس رضا وونکی د دې جمهور علما او دا کول مثلا مانی چې پوه شي به در ناورم جمهور علما او څه کوله وَاِدَ يَوْ مِثَلْ پُورِي دَ مَاسْفَخِنْ وَقَتْتَ دا غفی زوال او الزوال نیلاوہ ایچه مسئلہ طول پوشه پیمیابل شیدیو دنون اگر زوال پو وقت کی کم سوری دابعی صاحب کی جدا سمرده دا, دا دین علاوہ چی او مِثَلْ تَوْرَسِدُ دَ مَاسْفَخِنْ دَ قول مطابق دیوژنه په کار داوی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې نمسلین او پوره دي د کبي سال په تور باندې چې د دې شي سورې دغنه جور شي دمر جور شي د فیوزوان علاوه د نور علما او قول سره يوم مسن پوره ترویج زموږ باندې کتابونه لیکلي چې امام ابو حنیفه رحم الله خپل کډیرو لیکلي تخپل اخیرنی عمر کې د صاحبن قول ته رجوع کړو ته چا کول ته رجوع کړو نو سې او کسمه د امام صاحب د رجود وجه نه اتفاق شو پکاره دي چې د مسل اول پوری مون مس ختم کړی دمشلی اول نفس ضائب د جمهور په نید نمازيګر وقته داخل شو موږ تاسو د مسجد په مخین په موږ کې بعضي اوقات کې سکو ډیر تاخير کوو له <تصفح> جوړ ازي ورته امامتي ورکا ادا په مقام مکرمه کې وا له ذجم اصل مشروعيت په مقام مکرمه کې راغله و چون کې د کفار و ذمرزور ادمرا تسلته چې سرغان د جماعه نبی عليه السلام او صحابه کرامو نشوکول د دې مزبا جماعت ظهور په مکم کرمه کې نه لښوهه کله چې سید العالمین صلی الله علیه و آله و سلم حجرتو منوره ته نو د مزبا جماعت ظهور راغی ورناصل فرضیت کلشو یو تو مکم بکردو مکشو یو او تا جمع شرد آموستنگا دے دی. نو دیکی دا احل علم و دا فقهاء و مجتهدین و اختلاف دے با جو فرض عین دے لیکن آموست پیجی ری فرض عین و ایداجو من فرض عین دا دا د امام متوعده او د امام احمد رحم الله مسلک ده دوی سوې چې جمع سره مسکول فرزه ده دې وجهنه د عربو کې مذهب د امام احمد رحم الله له عرب ځان لمج نه کوي کته چې د بازار لموس زبازه کسانن پاتې دی او عمر له عرب د پليک دا جمع فرجعين ده دام مختی کوي پزور بل مختی کوي پزور دام لو ګوري جریزه گیر شتاو کني شتا نو متا ژوند کې نه خصه دو خور قدم رغتا ګیره به دیو جنوس باندې مامان غریبانان دي تنجي چې امام می نوکه امام ورته سو خلیفہ جوړ کړو چې غم شي نیم په او ساده په غواچه ایږي نو هغه د جمی غم کوي خلک په کې نی حسد او جنگونو په سر دي سره څومره ډو ماتيږي چې ازره په دې مصالحدري دو از په دې یوګه ساده راټوم یو خو مې ضرر زړه تزرر رسول بل مادا غرور او تکبر او كل شي دې ځتی او د جمی مزمران الله د ګناہوں په پنمن په سر قسم دې دین په اعلی راځي چې ارچا ته ځان نسو ګورو دا زاد دې زړه کې د ته صلۃ الجزد جنا او د جنا او د ټولو نغورق دا خو دی د شیطان د تباهي غاصل بنیادی خبره و شیطان په څه تباه شوو تاسو لوستو تکبر سره او جیدې ډکه وی چې ما اے ربی کریم شیطان تو وی چې ادم علیه السلام ته سجده کاوه انا خیر من زدن اوره په زدن لوی د څه سجده ورته وکړه 리오 مسلمان مخکیشو او ته زی یو خدای غذر له در درسه وکنا تاسو له در نسی کنه کی ته وذرییا شو کو یو خدپسه نو ته وړوګه ویشو ته سې انډویو که څه که او که چېرته کافر غیر مسلمان ته مسلمان نه د هر مسلمان پر د شریعت څخه حکم ده مسکیږي دا موز با جماعات دا باز علماء پنیس فرض عیل دے دا مسلک دے د امام احمد رحمه الله باز اوئی فرض کفایا دے لکا دا مشہور قول دے د امام شافی رحمه اللہ او دا متقدمين تقدیمین مذهب والا پدی قول دی <تصفح> باز احنافم وي فرض جمع سر موز فرض کفایا دے او عام علماء زمون وی صاحب ده هدایې زمون وی دا د مفقه حنفي معتبر کتاب ده او وی زمون عام مشایخ پدیدی چې جم سر مسکول واجب دی لګره مذهبي حنفي کی سنت موکزه خو خامخه ده باځورته سوې بای باځورته واجب هوې ده مایزت من دو با جماعت موز دا واجب ده سنت موکده دی تی وجنه جمع احتمام کوي د جمع ده مایزت من دو احتمام کوئی یو خوی عجر دیر لوئی ده بل جمع ترقول ده دی وعید آو زجر و گناڑی رضیاتا لوئی ده عبداللہ اکن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی چی با جماعت مستی او سڑی زال لکی دی دیوش درجی او چتی دی سورہ درجی بھائی دیوش درجی او نصب مراد دی نو په بازی سریحی او سی حادیثو کراغلی وی دی, دی درجی او نمونزون مراد دی نو با جماعت مذلک اوش منزونه دیوکل اوزان له مجي او مش ثور منزونه اوش و باز روایت وکي پينځو اشراغلي چې جذب سره مزدزان د مزنا پينځو درجې اوچته د پينځو درجې نه مراد پينځو منزونه دی دوار روایات راغلی دی لو باز علماء کرام داسی ذکر کړی و یول الله حبيب ته د پنځو شتو درجه وحیش وا بیا ورته دو شتو شوا دپو یسا زل کی زمون رب کا مه نرا او زیاته پکرا ولی دا زمون د رب قریب دی الله حافظ لو په نعمتونو ثواب وو ورقوله کی زیادت راولیا شین کی چې ګنې دې ویشي ثواب یو په لاسوو کوم را غږیو جو په پینځه شو اواز ولماو دا फरक کم کړي یو جمعات مز دې بل دې بازي مکتبي بالکل جمعات سره گاوندې ده او دا کور نو وته جمعات سره دنه شو آوازې غریب دی مګنټه مزل کوي نو چاچ ډېر مزل کو د دوش دره یو څو د نې دې د سورې دی د دوش درې کو نې دې واره تاسو دا یو مات نګور لړی په دې چې بار وراله چې د جماعت ته حاضرېږي آواز یې فرق دی باز تپین جی وی شابه باز تومیش هہ چا بالکل توجہ و مشکل په دې مشکل ییږي په الفاظون ییږي په معنی ییږي ا په مسکی خیال بلکنه نو د رسول درacije نه ا چا په کې د ټولو رد دکاندارای صاحب وکړی وایي په خبر باندې جنن ما یا رسول فرض کړه او سور دواغستر ا له د بیم یو خاص شیطان مکرر د دې لپاره تسلیم شریف حدیث ته کوي چې باندې سي دي وتختي نو چې اقامت شي بیا وتختي هغه شیطان تاسو بنور کار نه کوي شرم چې مذرب نه زوکه مو خاصه ډله ابلیس دې لپاره څه کړی دې لپاره مقرر کړه هغه وایي چې ګوره څنګه مذونک او چې په مذوتري کې دا شیطان را حاضر شي د اسلامي شعرایا کو ډېر خبره د مزنبار یادې ندي اته مزن په مسکې دن نه سي چی دا شیطان د دشمن دی الله دې سپاسو موږ ټول په شو کې په حفاظت کې ور ساتي دا دې د پارا ها شیطان دی ور د شیاتینو ور ډلې چې څوک دې په پار بل کار مکو او چې اوس دې څوک یې وسوسه د سووک د دی د پااره دی چې په موضو درېدو چې دی در نګوره خوشو خزو سره موضو نه کې نګوره بعضې سړی په موظونو کې توجو بل پله لاړ نوغ کمه د را شوه او د ساشا توجو <تصفح> ډره وه نو دغ د راژه سه شوه ډېره زیاته شوه بعضې دا فره کمم کړی بازی منزولا جهری دی، لکسو منزولا جهری، چا تشمیلی کنا، زرزرزنیو در در نوی، دری منزولا جهری دی، او دو سلی، ماس پاکین مازیگر او مازیگرس دی، نیتا سری منزولا وای، او ماخام، ماس او سبا ته جهری منزولا وای، په جهری منزولا کې چې امام قرآن وای تیم نو نو دادی اوش در اجیشو، او هغه پټ کې خوا پټ ولات به تام سوو نریدر نو سوراش د وی پینځوی ډاراجي شو او دا پینځوی شویش ډارګي دا د الله د حبیب المنبوۃ تصफारلی شویلی نو غره د مزبا جماعت دمروی اجر دے دیوجه نه چې مونږ تاسو د جماعت اهتمامو کوو اداسي جماعت نن دمو له مولګری باج اس عراق او تکبيره تحريم سره پجمه کې شامل شو اصل جرأت له د امام پر وکو کې نشانه یو رکعات لړ د ادوار او اجر په يوم رنه نه کړه کوشش دا کوي بعض اهل المرضیات دا ما نام کړي کوئی فسبق الخيرات سابقو ال مغفرته ويسباب د بخنه تزان روان د کوي و یسباب د بخنی سری تکبیر تحریما دنا ور لاله نشی پکاره دا چې بس دېتا امام وی الله اکبر چې تم په سندستی الله اکبر و تکبیر تحریما دنا د لاله نشی بلکې باز خدا څنګه یک بخله کیږي د مزنه د تبخ تراغه له ا صوب عینه هی بس جمع و دردا ا دې دواړو کې فرض تک نشتا یو د موز د پره یو ګنټه څوک سمرا چې مجاهده دا, دا سمرا مهنت دی دمر د رب کریم دی طرف نشي اجرو ندي باقي خلک داسې مینه کاندې به جماعت ګړې تنګي نه چې موز شو بیا به یو ګنټه ناشته اواز رام غه پداو چې سلام وګرځي دکان نو بس پدولو زه فقار داده چې موږ جمعه کې څنګه نشو زمایست مندو الله دې توفيق راکړي ور رحمت للعالمين زم رو عيد ذکر کړي ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرمایي و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي والذي نفسي بيديه با غزات می دی قسم وی سید العالمین خاتم النبی صلی الله علیه و آله وسلم وی جزما روح دا غلاس کړي او یما قست ورادا کړي او چې زه حکم وکم چې دا صحابه د رگی راځم کی بیا حکم وکم چې مزدفار د اذان شي بیا یو کستو ام چې نن بثی ما بثی ورکه او بھائی توجه یا کاستا سوام چې نن به ته امامتی ورکه ابیا دی کسان ترستو پاتیشندې سړوتا چې دای د جمی مست نارازی فاهرق علیهم بیوتهم چې دای باندې د د کورونو سوزوم زه لې چې موبایل له आवाजونه د دې پیغاموي توجه کړئ سيد العالمین څه فرمایي چې دا څوک جمی ناراضي څوک ها دا ذا فور وسو زونبازی کې دمر أغلي چې دا بچی مور سره یو سړے وسول دارنګي دا کور وسول داغره پترګ د فرض وغالي یا پترګ د واجبو غالي پترګ د سنتو چې آکور نشو وسول د علماء او هم ذکر کوي الله جل الله او له ماو قبرنا لنور نडक چې په اور خو سزا ورکول بد اور مالک کی رسول پیغمبر علیه السلام وایي چې لا كونوا په اور سزا جو د بازو علماء دا ویلي چې دا د د دی حکم د نزول لمخ خبره وا چې لا هو په مراغه چې په اور بعد اور مالک شخول کوي بنده بس وزول نکي ابا ځولو مولا کلی چې په اور بس نه کېداله پیغمبر حکم وکانا د پیغمبر په دې کې تخصیص وکړي چې په اور وو شوګز نه سواله کوړي د راځمه نه پاتې وکانا دی او د زحکوره صفور او شوازوا له پدغه عموم کې پیغمبر تخصیص وکړ لزمایز ته منده د جامید سرکول و دمره لوی شزادا چې د الله حبیب د ستوزول او اراده کړو ابی او فرمائے والذی نفسی بیدیهی لو یعلمو احدوهم انہو یجد عرقا سمینا او مرماتین حسنتین لسہد العشاء و رواہ البخاری رحمہ اللہ تا اللہ حبیقو ایزماع دید اللہ پزاتی آلی اقسمی کہ او سورو گڑو کے چھامندے چھو لگن تی غوحاوے پکے نبیان ماسو تنمز لگاتے ہو ا مرماتن وای د ګټ کپایتا وای ک کپای کې لګونته غوهه پنځه مانځي ورته وای ک دې منځ بیا په براثله او چول کې د اخرت ګټه دا په غیب ایمان وروړل دي وای ک د یو دوکې سوروچ په کې لګونته غوهه مونږه نو بیا په سو لشهذ العشاء بیا د زما عزت مندو ز جمی د مزدوم رلو احتباب ده نبی رحم السلام ته او صحابي راغ عبد الله ابن ام المقتوم رضی الله عنه د پسرګ موندو او د الله د حدیث سلور مؤذینی یو پکیدین ده ابن ام المقتوم ڈڈون ڈازان سعیدی خوچی سو خودنی والا ورتوی اداسی سوگی چه غطوی د بانگ ٹیم شو بانگو آیا ڈڈون ڈازان درست خوچی سو خودنی والا ورتوی ڈڈون امامتین درست دا ڈاکاغس و کلاس میووالی اداسی سوگی چه ورتوی سازی جامی خوپلی تی د درود بانګم درسته خو چې څو خول وعلوي بانګ را مې اولې زمو اجر مېر دې اولې زمو وارينا دیو نه بانګ د پاراب زرون ته او کاټ پیځیږي بعضه خدای وي غوږی سمې چې څو بانګ وي دې بانګ زورو ګل کاغه په دوازد بشي د شپې شوو روکو په دمر په بشي شوو روکو اذلی وخت د پلاس ګړاین کار کوي چې کله پیږي اذلی وخت د جمعه د کار کوي له دی له زروスタ پدی باندې به خلک وس مس کوي دی وسوک روجه بندي او څوک به پر اوجه کو لاوي له زبان یو لوی जबाबوري ده د تر استمان په کار ده دیو جنا په ډېر غړې باندې استعمال او خدقه شانم په جندن په کار دي که په خوا دي مشرانو زل نه او سباره قتل به په جندن نو موزين لا وقار وی سبا را خپل مو پیږي د مشروخینو کړهی ور سره نی غجلې پنور کوي چې بای د بانګ تم په بازی ګرم چې دی اندازې نه لګی چې بای کې ګړای خراب و یا کمخکلا اوس دم دې سوري مثلا امورې ده کنه دا سیمه خام غورش پتیږي دې طرف نه شپوکم طرف نه ګورئ دې طرف نه دې تیار شو نور دوش نو دا زمونږ د ګړی کله کله شو کله کار پریزی بان یولو مواري ده جهه مس دا ده چا وخته بان و نو بیا به دوباره وي یا به دوباره لکه مثال په ما د سبا بانغ وختي وي او یو زنانانه او نار نه پ مو وخت داخلله غ مووج که شو مشربے وقت نہ کیږي ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا ذرب کریم چې سند خپل کتاب کې وایي مستوخ وحفرض دے مستفسره وحوحفرض دے دیو جناب الی رضی اللہ عنہ یو غلط چیو د الله حبیب ته حساب اعلان وکه کې زته وروته دا څه خبره باندې دی روزي تاسو ولئ امامان دی روزي کنه مستقل بالسنت ګوندې کو چې تیر وته تاوی جوړه غره ما کو تیر وته ما باندې رانه وخت ویلې شو نو یول سهابي ل وی عليه السلام تراغ عبد الله ابن ابن مکتوم رضی الله عنه نبی رحم السلام تويا رسول الله انه ليس لي قائد يدني الى المسجد زما د پاره سووک شتهې چې ما د لاس نویسی جمماتله می راوللي د د الله رسول صله الله عليه عالی وسلممنې تپوس کولو چې ما ته رخصت شته چې د کور کې موضو کو می په دوواړوسترګ سرې د د الله حبي ورته تا ته رخصت دی ناروان روان چېفللمما والله د چشای کروان شو روی غفت وی هل تسمع النداء بالصلاه بان غور او قربان بان خور قال فعجب من الدبان اجابته ف وروند تی لیجابتونو توجه مږه غبل صحابی راغله عثمان ابن مالک رضی الله عنه صحیح الروایت همدان مسلم شریف حدیث سے ناغ نبی علیہ الصلات والسلام ته ویچ قربان زما د دې جمعات په منځ کې را خړل نو کله باران مورا مې شي د ماستر وګ کې تکلیف شه نو تاسو راشه زما په کور کې یو ځای کې به موږ په دې حالته مسجد جوړ کړو نو ستاسو د حبیب اجازه ته کوم علماو لیکلي وی وړاند دبازي څوک لاس نه نیوواله نشتا دا دم را تجربه لږ بس یو ځل په لارو بوتلو کنه نو رغه سره ټکر وایي هरुण ټکر نه وایي تاسو ګورئ بازي لاندو سره څوک مو سره دي طلبه او طالباتو کې بازي وي کال پس ور سره لاس मिलाو کا وغدم کاوه بدل ویلو ای انشاء الله اس ملاو یا تاسو ته تجربه وکاي د باځلندو ډېر لوي شي ډېر لوي فکريمي د باځلوندان دا څه دي چې هغه د د د د د مسترغو والو نه لار سم معلومه ده د دې جماع تراشي نو سنت په مدرسې کې باځي رانده حفظه دي ابا کړه ګور چالي ولي کني او د زلم لږ شي خپل سند کم ولا معلوم د خپل خبره والی دغه چې له دا سولو لوي چې دا غوښتل دلیل مضبوط دی نو سيدالالعالمين فرمای د ريجه مل راشي اكنه دا چې له غریب له غريب د درزه او د ټکارو تکلیف دي نو دا چې له لواله بیا عذر د کده جمع تن رازي او زه مسترغو اله راځو نو وایي ځکه دا چې د بس کلرسي جراح تو ځان له یو درځو کې پیدا کای ګوره اسلامی توحید الله یو قانون منل نو د موږ او تاسو لپاره د الله او د رسول قانون داوی چې موږ بموجب جماعت ته کوزان لگے کو تاسو لپاره او باسي وزرناشتہ لکه خبران نه صف تفصیل ایلا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه پز جنان مقام کې او دا مکی مکرمی او د مدینی منورې په منځ کې او دا جوسوا چې سعودي حکومت غزاړه نومونه نوي بدل کړی په شاچي حادثه مبارکه ویلې سفر کوي اب ووډګوري دې په فوجي دا هغه نوم چې ما حادثو کې او ځنان اوسم بوډ لگے ترې نو دی دا چې دای بغان غوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم باران مؤذن ته وی چې اذان وکي نو داس اعلان وکړه الا ف الرحال الا ف الرحال خبردار مونږ نه په خلو ځینو او دا خداه اهل علم له جلب بابان کې سوخ ویلو سو کوي د حيال او د حيال الفلا په زیدې دا وي د حيال السلام معنا مزل راشي او د حيه على الصلاه معنا خندا شېدل راشي نو یو څوري نو د دې په ځای دی او خلک او لیکلي خبره دا دا د اذان په نظم کې خلل نه راوړي اذان دی پورو وي چې اذان ختم شي نو بیان وي علا صلوا في الرحال علا صلوا باران دې غوزر دې منځونه پختل خپل ځای کې وکړي مدام سنت طریقہ العرب او کې بعض یوهو کې په دې سنت او عمل کې متفقون عليه حدیث ده متفقون عليه څه ده حدیث ده زما عزت مندو د جامع اهتمام پکار ده او بعضی ازمنه دا چې هغه وخت کې به جمع تر کېدنې کې تا جمع کوو مو موجود راشي نو مو توجوهی اخو اروغول درته دي کته یې جمع راندې په درن په درن او داس ضرورت ده د ضرورت ده خو تا غرس کو جمه لودره دي نو ته په دې انتظار چې امام بسو وخ سلام ګرځي یا که د یو غد کو راځي نور سره په بیا پرزورني یا به په پټه ګرځي کې امام زراسه مز دخل کوڅره امام یو داسړيږي بیرو لکوامی مظلوم نن جوړ ده کنه نه جوړ واي کو څوک زور اورد کنه په امام سره ده امه کشل مقتدیان دی او کشل مقتدیان دی نو دا ور کول څه خبره په خیال کې نه چي وه ټول زور ورول کې کمزوري تاسه لواب اي اور دا شو چې مامان و شو نو کله چې د مام غلبه نو موږ د اسلام او د دین او د حیا غلبه اچي کله غلبه په امام باندې اچاره ودی نو زوال له پریشانه ای دی اته سره سیمه سره چې امام هم زوره ورده دا خوند ته زوره وور چې پلار زوره ور دی نو دا موښ ده ک چې پز زوره وي که پلار بچ او دو زاره ووالو خبرې ورته وکې نو د حق دی و که د چپ شوو د ک انسانیت او سړی توک دیکه ز را پاې و چې پلار به یو دو زارهوه مله بار خبرې کوو نو نن مونږتونوم د سړي تووب ن و که پچا زوراوری کنیوی کو زوراوری امام بانی سویو امام بانی عرصر زوراور دے دا عرصری دا خبر حق و لشتا نو بازی عوضل نویلہ که گروہ واربون بدران دی نو دی وقتی حدیث پاک کی راغلی دی یادا سریری پنو گو رہی باز اس ریدان سوگے دے کنا چه خوگے دے رو ٹائم تا یار اځن ته اقامت مش نو دې کدی وخت کې موز لاړ نو دې توجه بکم پله ایمان سره وایې بھائی هوګم دی او ټایم سره دا نه چې همیشه په بس دواړه خبرې او ځې کا وا او کله نا کله دا سوشل جته به انتها اوګمي بینته ها سی اوګمي د شریعت د یکه ایベント هاو ګیم عدل ته اقامت مشورو ټایم تیار نو دام د دا شریعت مساله رچ بیا دی دې پر ټایم شورو کی یو خدای رض خو ګیم پر ټایم په حال تلجم مولا له نوګاډو شمنه کوم د صبح خور چا رټایم تیار دا اوس بینته ها او گا. نو بیا د ام یوزر له د جماعت پر ترکو وکې د جماعت په ترکولو کې د آدم زما زتوندو دام یو اووزر <تصفح> دی د د جمعې زما زتون احتام کوي د س کرام و په وختې به داسې و الله دی دا جذبه په مونږ او تاسووکې راوللي یو کس بر راو د دو کسانو باې بهلا شی دا پور بیمار د په دوه کسانو جماعت لراولې په تاسو کې و و شو کې باندې داسې خلک هم جماعت تراولې بلکې زمو سید العالمین صلی الله علیه و سلم د بیمارۍ په دوران کې داسې جمعې تراوتې نبی رسول الله بیمار نو یو پهلې لاشکي غپ خپل تر عباس رضي الله انهو خپل پلي لاس کي غپ علي رضي الله او مزبا جماعت تراخ حديث کداشي راغلي ختي مبارکي ور پس پس مکراخ کي شه دې مبارکي پس مکراخ دام ګور شي ثاني او د نفس وسوسه اسپا اکثر مساجد کې مخخلي او کورسې مازورین لري په دی عربو کې هر جمعه کې کورسې وي باج سره په وناړه مجلش کول دي او جنا بجامه نه تر کې او یاران نه لباتخ کاری د نفس او شیطان خبره ته کورسې کیو کا کپناست کولی چې پناستو کو باج له پناستنی کورسې کیو کا حرمین شریفین کې ګرو په هرګونو کورسې دمسګون کوله پارو موجوده وی بلکې چاله چوزر ده او د جمی په څیر په کورسې او په ناس ته موضوع کو دته د ولاړ عمر سره اجر ورته الله رب ال عزت ورکه په دغه عمره او څو قسمه کورسې وروتي ناوي سره د تندې لګول له کومه مخېږي داسې پروت داسې په تندې لګې دغه خبره شریعت کې درست سم سر لبس شی او چته نه کدا چې یو کو شو خدای خبره درست ده د دې په کورسوي موزکې د سر په اشاره وکي دا څنګه چې تنديله سشیو مخکې دا څنګه تخت پر تر دې دی په ري معنی سره لګي او دوزر د وجن چې چاپناستا یا په کورسوي کې یا په کټ کې موزوک او دل اوزر دې نو دل د ولاړم را پوره پوره اجر د الله ته حضور او دربار کې ذمه عزت مندو ملاويږي پوره پوره هزار ورثه پوره پوره هزار ورثه ملالني کې دی وجهنه الله دې موږ او تاسولا د مستوفی کرامو او د با جماعت مستوفی کرامو وجهنه ذمه عزت مندو د مزبا جماعت د طهاره کوشش کوي <coughs> د با جماعت ته د pore کوشش کوې هدي شي پاک کراغلی وې ابن کعب رضی الله عنه جلیل القدر صحابي دی دیوې مو رسول الله صلی الله علیه وسلم یوزل سبا مزوق ته چې سلام یو ګرځولې فلانې شپلانې نو خلق ورته فرمایل وې نه د الله حبیب انها ته لې ویلا دو منزونا دیر دران ندی پا منافقانو بانید. <تصفح> ویلا دو منزونا ده ماسخوطن او ده سبا مز پا منافقانو دیر گرانده. وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَيْتُهُمَا وَلَوْ حَبْعًا عَلَى الْرُّكَبْ کتا سولہ پته وی چې پدی کم اجر ده ز سبا او د ماسوتن پموس کی د پدی خپل زنګونونو بره ماشومان او پشان په خرپوسو شکل کرا لري او اویدا صف اول په مثل د صفه ملائک وله صف اول په مثل د صف د سله د ملائک وله وی کتا سولہ د صف اول د فضیلت پته لګې ده نو تاسو باندې ته ځانونه د یو بل لروان لیکای وای مز د سړی و ان صلاه الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده یو تن سره جمع ک دا د ځان د مزن ډیر برکت ده او چې دوی نو دا وینه زیات برکت ده څومره چې جمع ډیرږي نو دمر الله رب العزت دا خبره سره دا محبوب دا رواه ابو داود والنسائي رحمه الله روايه ثمنت طول الوجب جماعه اجتماعك نابود رضا رضي الله عنه روایت ہے فرمائے رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے میں من ثلاثه في قريه ولا بدوي نیشته ی درې مسلمانان چې په یو کلی کې دی یا په باندې کې دی <تصفح> په کلی کې دی یا په باندې کې دی اولاد قامو فیهم الصلاه ادای کې دی د جمع مزن کې درې کسان دی کو د جمع مزن کوي الا قد اشته وز علیهم الشیطان په دې خلکو شیطان غلبا او تسلط حاصل کړی دی اے وای توجو کای څنګه دے پیاو کلی باندکی در خلق دے قدی با جماعت مزن کای نو پدی خلقو د شیطان غلب پر الله دې مون باندې شیطان غالب کای ته شیطان غالب شي شرطه بزو تسلوه ک شیطان غالب شو نور زیده او ک الله پی مون غالب کونو جنت زیده لګو رسول چې مز با جماعت نہ کای تا سکو رئی ساری خالي جماعتون خالی ساری سی اکست نلاوی دیں خلک خلق بی کنیوی ورد دریو بجون تا سکو رئی دا باج غریبانان مسلمانان تیٹرالو آواز آو رئی کنا دریو سلورو بجون روان شي او دا غیل دوگ ان پی پس جمع کیجی او جمع لنروسی تا سکو ساری زی لگو رئی سمره سمره خلک دیوتوله پېښمنې رواني پهي خور نزي اسلام آباد نزي دا ثوابه او نو شعر خدا شریک دوه قدمه ده کو د دنیا لپاره اته جمی لپاره نمایز مستندو سټل راز دالو لمړی چیتا سو کار نه کوی گیا کنا چې ځمیداری چټی د دکان په کې چټی ده د زمص په کې ده نظامي عزت مند د مز با جماعته اهتمام کوي الله حبيب السلام بالجماعه فان ما ياكل الذئب والقشيه رواه احمد و ابو داوود والنسائي رحمهم الله وي شر مخ غدا خريچ کندک مليشي كما غدا خريپاي کندک خوش فلکي ولاد دیو جن چې مسلمانانو د جماعت نه ځان لری نو د د ګوډو د پارا شرمخ د وروده او د مسانانو د پارا شیطان شرمفره د ځمې زمایست مندو چې موږ او تاسو احتیاام کو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې bang وو ریدو او دله سوذری شرعینو د جمه ترا نهږي ندد د مجد الله دربار کې قبليګنا هي سشنه حديث ته رواه ابو داوود و دار قطني چا چه باغ واور دو او دله سوز لري شرعي نشتا ا د زال لمز کو ندد د مجد الله په دربار کې قبول لده صحابه تاسو موږ جو قربان او زر سشه ویرا هي ته یک جميل لازم پزان یریږي دشمن ظالم دی مسلمان ظالم در نناسے کافر رو یا پخپل عزت یاریگی یا خپل مال یاریگی دا اوزر دے او دا مزر گتیز باران دے تیز سیلی دا بلتا دا جمع تیم بے خستا مخی نظام تیارکل خناسا پی ازنی او آو دسماتی ضرورت را رے. دین ای له مندو نور عذرونه نشتا چا چې له څو عذر لوی او د جمی مستر کو نو سید العالمین سه فرمایي بیا سوي بیا ها د زموز د الله دربار کې قبلي کنا د زموز با جماعت ازم عزت منده احتمام کوي او پاکار داری را مسلمانانو بانی او دینی فریضا ده پاکپلو مساجدو کے کلی با عملا دا علم خاوندان عالمان ساتھ ایت او کپا بازی مساجدو کی نشتا یا امام غریب امدنو کلشا امامی نو خاما خالی با بیماری اکا مسافر امام دے کلبو پاکی کلی لجی اکا دے کلیم دے کلبا غلص وزر را جی داغه موږ تاسو یو بل په سیمه کې نکو هغوی محله کې چې امام نه بغیر بل شغمخ شي لولې روانې موږ راکلې چې زمونږ ژوندونه کې کینا, حسد کینا حسد او حسرت ده په پرستانو په ژوند کې څه شي ده کینا او حسرت نه كنل او چې وسره مجمله مختصو د نور روان شو نګور دې دا شکور په ولار ولارد دې دایمور دا دا سره ربو غذراږي هر کوم مسلمان غدين چې مخکیشو نه و جرمه کسه چله تاسو ته کافر مخکیشو شو چې ته روان شې هتا الله رسول یادې عالم نه تاسو کړې چېرته سو عالم لدوی چې تني مال فتو راکا څلنې خو د موږ مسلمانانو کې مخکیشو نه زماده مزور پسه کې دوک نه نو کاذر له وي چې نه کیږي نو هم کاذر له وي کېږي ته الله او رسول باندې کده طبيعت باندې لکه ته د طبیعت معنی سبب دې کم زیشي دا ګورځومکه د ټول مساجدو کې دا شکایت راځشته کښې ګټه نشتہ بایده شو کورباسو چې څوک مخکې زه یاره وګورم را صفه څو درونه یي چې څوک مخته ورپې وس نه تهړي دا نه ګورې به دایې کاغه د زمونږه لږ ځای عزت موږ صفه صفه زړه به الله راځي کی زمونږ ګور مزه مکو کلي مين وو ديلاو څنګه حساسه پکهسته کنا تمړو کې چې حساس دي خبر خطرنا کلا ا نبی عليه السلام مسلم شريف ابو داود شريف او حديث ته وي فرمایل چوس بهو صحابي راشي او دات جنتيانو نده ندي کې انصاري صحابي راغې تول خلکو کو کو چی الله اللہ حبیب پجواندن د دا کې د جنت سوکو دیو صحابی زبا گرم چی دے کم عمل کئی دا غتا مرتبہ دا کنے دا جی پجواند پچابانی دا سید العالمین کی سلوک جی جنتی دا دیو صحابی سبحاناو کا علماء لکنی دا ابو سید خدر رضی اللہ نو آقا ورطی حضر رضی تاکرم سما دا سعود زبز سبحانے اولو کا قتل چی دے د داسي او عامنه او نکته بنچې دي صحابي کولو او دای نه کولو کدی تهجد کول دي نورم کول کدی تلاوت کول دي نورم کول نو درې ورځې پښې څلو ماغه ته شروعا ما خو صبحه ما کړې وا او پیغمبر علیه السلام استاس مبارک داسي ویلي او ما خو سدا سي ودې د جديکې او مونږ نه کو ناور سه پستا غزې د نور دې داسي پوڅه رخصتېده یو خبر یې ورلوکا سی ولونکې وی یو خبره, و و خبره دا مستعصم کوي زم کوم روجه تاسو مني سي زم دي سم خو زم ما سره کیچا سره کیده ديستا ته په څه خبره وره وای لیک دا ټول دنیا ز ګور مچاله ورکړې سو زم ما پزړ کې وای را نه شي بس دا خبره غټلې پسو وا چې دا ټول دنیا که زم ما دی چاله ورک شو د زبداونو نام ګره پکاره چې لږه هویتې څه کړې مالې را کړې د ګوره پکې او حسد باندې اخیرات او قبر او دنیا ټول خرابې دي دا عموم چې موږ نکو ده بل پرسه دا موږ د کې نیو د حسد وجہ دا یکتا له الله او رسول جي ګوره تا په مهلکه دی فلانی پښېل کیږي بیا خدای الله او رسول حکم شو او کاوي چې امام می अशोक ده مسلمان ده زور پسې مسکی مونږ خپلونو په داسې هلری شو نو مثلا به هرشي خدای د الله پر رحم بکیږي اواز یې سره بهای تاسو شکایتونه مونږ روزانه راځي پریوژن بس خلک مجبور شه امام غریب بدا شه کول ځباز امامان وایي چې دی فلانی په څې کوی نو چاودري کی نیم دی روان شي نا غریب یا د درې ورځې ټوله دلې شي راځي ته اون کوب بګړاو وباهي پني ترای نه دي موسی علی السلام کوي تور لدل راځي د سې عبادت شو روکړې اشندا پختانه وي مونږ سيو باندې اسرایل به کوي عادي او سور ازیا په لوسې راځي ټول امام غریب کې چرتلاړو اول هو امام سره بګړاو او کار هغه خو دی خو نو بز زمونږ ما عزتوند دغه حال له الله <اللائے> زمونږ ستاسو د ټولو په حال باې او رحمیږ موز به جماعته کوئ او مو به جمه په مونږ تاسوبانې زمازت خودو ضروري او لازم دی د خپل مجد سره ټ معلومې چې داټم دی هغې نه مخکې مخکې احتام زممازت خوو په کار دی سوزې شرې لوي اوګوره ک راسې انسان پاتې شيلو په د خکان په کار دی په دی باې سره ل کې د جمعې ته وختې را ځئ هو څوک وځمېله وختي وختي راځي نن راله لدوای بانگ نه مخې څوک څو کرا غلي دا لا سيجه کې جانور غوډه لوزي دي کېنا دبا د د زمون بانگ یا د باغونو غو زمون ګوسم چې مونږ بس څه مونږ د دې ځمې بانگ وای ها بای وردا کم کسان دې زمون بانگ وي مو زوال سره بانگ وایو ذیل یو ثوابو ګټل تاسو څه څه کوم څه دا نه وسته را لای کڅوې یو سکټه غل ملياو شو دي کې هرڅوک ایزت منته یو ګور په 2 لাক کې په شوکی غ په 2 لাক ګور د اسوک چې د بانګ مخ ته دی سو غټ په کې داسې مې داسې مسلمانانو نشتا سیداتی او بیرونه د بانګ مخ ته را لاله په کې داسې چې یو په داسې کې یو په کور کې را ولا کوم ذکر و هغه نا وخت راغي وزالیک فضل الله فضل به چاله راته او میرو نه دغه د غټلو توفیق کم سو کمز کم خفقان کو پکارنه کړه پدې خور در دې دل پکار دي چې دوه خوب غټلو زماولې او نه غټلو تاسو ته پښکو کچره ایستاسونه زموږ د کور کې زنا نه پته چې نن بدې او ثواب ورکړي که څوبان نه مس ایا غاو باندې بخته له وغزان ته روغ بوته له ته دا شانته لري مان کوړه کوړه به بریخه وي یالو ځانن دوړې کووي دغه دینم نه یا وړلکه کولایږي دا که چاري واسي لري اوس صبحا دی ورپسې سکولې که ته دا څه به كون دي چې ګور فلاني یو هوټل او تا څه خو دي خو کو یا موږ څه کوي په لای شي شو یا چې سره خبرې کو اللہ محافظ ابن قیم رحمه اللہ ویده شیطان دشمن دے, دے پاپاوکی سڑے ویده او باید، چکی ویده آوی دولما اولو شان دے اللہ محافظ ابن قیم رحمه اللہ ویده وی دا سوا دسپین گرنده دا خوز پیر اونی سکن ناکل گرنده اغرا دخل کوئی پاوکی اوالا ویده اللہ محافظ ابن قیم سیده دا سوا چه دو ویده او سات کو سرتوبوري چې سپیرا په شته کې نه دلبا ميندلتيارل پدې کې ورپسې سپیرو ونيسي اخکاریو یې پپاو کې وانه سو واګان دایده د سپینو غسپیرو ونيسي نو دې دې لاس یې مساله اوس چې مل را روانه د سړې د سره هم کار ضروري نو کټا ولې جوړو سره په روګه دې جامی ټیم دې اگر تا نو هغه به خبره پور کړی یا پپاو کې شیطان واله اغه نم لړا تا نم لاړه پاو هغه ویچه ورا سره اسکي ولوي وروشه ودا سره اسکه او د جابې ټیم دا کېو پیاله نو په یو پیاله چي جمع درنه لغه عبد الله ح سيد تبلیغ بشرو ناغه تبلیغ والو له یو خاص وختنولو به وګور تاسو دلترا شي کورم پريوخ بال بچم پريوخ زړګونو لګوي اپی آلائی چیز اپارا دل تکموز کی گئی تا زوئی ماہ سر خوگی گئی تو کتنجی چینی اسکی لیگر ادا غشان دم دا مشعور خبره دا وئی بخارا چی کلا کافر و غستو نوئی را لولوئی لیشن جی کافر رای و دیمو چینی اسکی لیسکی سر خوگی گئی دیچیو بسنگ جنگ کافر و بس ایتی آلائی چیز کے لیے دشمن سوکر دشمن تی مل بلغه قربانی زماي زفند وکوي الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سب كم خلک چې زما د دین لپاره مجاهدی کئ قربانی کئ او اٹھای رستم کئ کارون رستم کئ زما د رب او عدد چې دیت بد خبر او د اخرت لا رکرا نظم د قربانی وکوي مهنت وکوي او صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمدین علیه و اصحابہ اجمعین والا خاتم اعظم د ټول ایمان کې الله ممتاز والدین او تا حاضرین او غایبین له سواده او گناهونه معاف کړي یا رب کریم مونږ د موجبا جماعت استاد حبیب خبرو کې مونږ ټول مسلمانان او د موجبا جماعت دا کول توفیق راکړي الله دې ټول غوري دن کو حاضرین او غایبین تا ذ مجبا جماعته اله الا مين توفيق وركي الله زموږ ټول ديني دنیوي حاجتونه ترسره کړي زموږ ټول ديني زوی پریشانۍ ختمي ک بازم هرګورو د دعا درخواست کړي الله د دینی سره ديني دنیوي حاجتونه پوره کړي او د چا سره پریشانۍ یې الله دا ختمي ک څومره بیماران دي الله شفاءه کامله عاجله ورته ورلسیږي صلی الله علیه زه نن کوم کار مې